Što nas čini ljudima? Koje su to kvalitete koje nas izdvajaju od ostalih bića? Antropolozi smatraju da su to jezik, naše tehnološke vještine i sposobnost donošenja etičkih sudova. Od ostalih bića razdvaja nas i naša građa. Uspravni smo dvonošci, imamo prosječan volumen mozga od 1350 kubičnih centimetara, visoko čelo, malene zube i vilicu. Možemo upotrebljavati i graditi oruđa i alate. Sposobni smo stvarati i upotrebljavati simbole poput jezika i pisma. Ali kada smo se počeli razvijati u tom pravcu? Kako smo i kada počeli postajati ljudima? Charles Darwin mislio je da se kolivka čovjeka nalazi u Africi. U tako velikom dijelu svijeta živući sisavci blisko su povezani s razvijenim vrstama. Zato je vjerojatno da je Afrika nekad bila naseljena izumrlim majmunima koji su blisko bili povezani s gorilama i čimpanzama. Danas su te dvije vrste čovjekovi najbliži srodnici. Najvjerojatnije je da su naši zajednički preci prije živjeli u Africi nego negdje drugdje. Darwin je pretpostavio da je Afrika kolevka čovečanstva prije nego što su pronađeni prvi čovjekovi fosilni ostaci. U Darvinovo vrijeme najstariji fosili pripadali su Neandertalcu i oni su nađeni u Europi. Antropolozima onog vremena nije se svidjela ideja da se kolevka čovečanstva nalazi na crnom kontinentu. Afrika se tada nazivala tamnim ili mračnim kontinentom i nije baš bila prikladno mjesto za pojavu prvog čovjeka. I taj stav potrajao desetljećima. Kad je 1931. godine Louis Seymour liki rekao svojim intelektualnim mentorima da odlazi u istočnu Afriku kako bi tamo potražio čovjekove početke, mentori su mu savjetovali da ne gubi vrijeme u Africi, već da ode u Aziju. Ali liki sin britanskih misionara koji su propovijedali kršćanstvo u Keniji, odlučio je nastaviti svoja istraživanja u istočnoj Africi. Liki je 1903. godine rođen u Keniji. Završio je Cambridge i karijeru arheologa i antropologa počeo je 1924. istraživanjima u Istočnoj Africi. Tijekom tih istraživanja razvao se, pa se ponovo oženio ovoga puta s Mary Douglas Nicol. S njom i sa sinovima nastavio istraživati u Istočnoj Africi. I 1931. godine, usprko savjetu svojih mentora, Luis i Meru Liki došli su u današnju Tanzaniju kako bi pronašli čovjekove početke. Odlučili su ih potražiti u kanjonu kojeg je narod Masajja po divljim agavinim grmovima koji su ga okruživali nazvao Old Wai. Roland Olivier u knjizi afričko iskustvo ovako opisuje taj kanjon. Olduvaj je maleni kanjon, dug 30 milja, širok pola milje i oko 300 stopa dubok na svojoj dubljoj strani. S juga i istoka nadvisuju ga vulkanski vrhovi koji ga odvajaju od doline Rift in Ngorongora. Sam kanjon napravila je mala rijeka koja teče s obličnjih planina prema močvari, koja se nalazi na dubljem kraju kanjona. Tijekom prošlih 2 milijuna godina 4 su puta vulkanske erupcije prekrivale kanjon i svaki je put rijeka kroz novi sloj naslaga probijela svoj put. Uvježbano je oko uste naslage moglo primijetiti odlomljeni kamen i fosilizirane ostatke kostiju koji su stršili iz strme strane kanjona. Četiri vulkanska sloja, rijeka koja se uporno probijala kroz sva ta četiri sloja i koja je tako te slojeve otkrila pogledu, činjenica da oko kanjona Olduvai se nalaze područja koja su oduvijek obilovala divljim životinjama, u blizini kanjona nalaze se Serengeti i Ngorongoro, dva najpoznatija afrička životinska parka, činili su Olduvai idealnim mjestom za arheološka i antropološka istraživanja. Doduše, kanjon Olduvai skoro je usmrtio prvog europlanina kojega ga je otkrio. Orlando Olivier piše. Prvi europljanin koji je otkrio Olduvai bio je njemački profesor koji je 1911. godine skoro pao u taj kanjon dok je progonio jednog leptira. Profesor je bio dovoljno priseban i uvidio je da bi kanjon mogao zanimati njemačke kolonialne vlasti u Tanzaniji. O kanjonu je o geološki odjelu u Dar Salamu koji je u Olduvai poslao svog člana Hansa Reka na tromjesečni boravak. Hans Rek pogledao je geološku situaciju u kanjonu, opisao ju i prikupio nekoliko fosila. Rek nije obratio pažnju na ostatke kamenog oruđa i oružja koji su se nalazili u kanjonu. Ali ono što je Rek našao u kanjonu bilo je dosta da zainteresira Luisa Likija, koji je sa suprugom otišao u Olduvai kako bi pronašao čovjekove početke. Istraživanje u kanjonu nije bilo lako. Iako je smješten u raju, sam je kanjon nalik paklu. Ružan je, strm, pust i vruć i nalikuje na napušteni otvoreni rudnik. Zajedno s Gudurama koje su stvorile pritoke, ima stotinjak milja izloženih litica koje treba ispitati, metar po metar, dok se stoji na nesigurnoj površini ili se pridržava za vegetaciju punu trnova. Do 1935. likijevi su pronašli na tisuće kamennih oruđa i na stotine fosiliziranih kostiju. Sve to sakupljeno i odvezeno u Nairobi. Likijevi su se Olduvai vratili tek 1951. kada su od Charlesa za bogatog rudarskog inženjera, dobili dovoljno sredstava za nastavak iskopavanja. Godine 1959. Likijevi su otkrili skoro cijeli kostur krupnog hominida. Meri Liki nazvala ga je Zidjantropus Boisei. Kasnije su ga nazvali i Dragi Dečko. Za njega su tvrdili da je naš najrani predak koji je mogao raditi i koristiti oruđe i da je star oko 600 tisuća godina. Dragi dečko prikazivanje na televiziji bio je zvijezda američkih predavanja Louisa Likija, a onda se pokazalo da dragi dečko nije star 600 tisuća, već milijun i tisuća godina. Dragi dečko bio je slavan tek godinu dana, a onda su Likijevi u kanjonu Old Dubai pronašli ostatke kostura tako graciosnog da su ga mogli nazvati homo ili čovjek. Godine 1964. Louis Liki, Philip Tobias i John Napier nazvali su to biće Homo habilis, sposobni ili spretni čovjek. Homo habilis bio je star 2,5 milijuna godina i prvo je biće koje se može nazvati čovjekom. Odlikuje se većim mozgom, zaobljenom lubanjom i skoro ljudskim licem. Lubanja mu je imala volumen od 500 do skoro 800 kubičnih centimetara. Homo habilis hodao je uspravno, a fosili kosti u ruke pokazuju da je Homo habilis mogao precizno rukovati objektima. Gruba oruđa, nađena pored njegovih ostataka, pokazuju da je mogao oblikovati kamen. Neki antropolozi smatraju da je Homo habilis mogao verbalno komunicirati, ali to je teško dokazati. Homo habilis bio je prvi u nizu bića koja su se mogla nazvati čovjekom. Godine 1887 Jean Dubois anatomi geolog otišao u istočnu indiju kako se tada nazivala indonezija do odlaska u Indoneziju Dubois je predavao anatomiju na sveučilištu amsterdamu uz predavanje anatomije, Dubois se bavio istraživanjem i uspoređivanjem grkljena kod kraljašnjaka u tom se poslu počeo i zanimati za evoluciju čovjeka. Godine 1887. prekinuo je predavanje na sveučilištu, prijavio se u nizozemsku vojsku kao liječnik i otišao na otok Sumatru, te tamo počeo iskapanja u potrazi za ranim hominidima. Nakon Sumatre, diboa je počeo kopati na otoku Javi i tamo je 1891. godine kod mjesta Tri Nila pronašao dio vilice, gornji dio lubanje i bedrenu kost. Na temelju tih kostiju Diboy je smatrao da je to stvorenje imalo maleni mozak, masivnu čevnu kost, te ko sočelo. Na temelju bedrene kosti, Dubois je zaključio da je to biće hodalo uspravno. To je biće Dubois nazvao pitecanthropus erectus ili uspravni majmun čovjek i smatrao je da je on karika između majmunskih predaka i današnjeg čovjeka. Duboaova otkrića izazvala su velike sukobe u znanstvenoj zajednici ali nje. Ti su sukobi bili toliko žestoki da je Duboa poukao sve ostatke koje je iskopao i nije ih dao za istraživanja sve do 1923. godine. Kasnije su u Africi, Aziji i Europi pronađeni brojni ostaci tog stvorenja. A ime Pitek Antropus erectus odbačeno je i taj je hominid dobio novo ime, Homo erectus. Smatra se da su najstari ostaci Homo erectusa stari oko milijun i pol godina. U to se vrijeme datiraju ostaci prvog složenijeg oruđa, sjekira i sječiva. Ali Homo erectus počeo upotrebljavati nešto što mu je omogućilo da promijeni svoju prehranu i da se bolje zaštiti od divljih zvijeri. Dokazi za upotrebu tog čuda nađeni su 1981. u Keniji i 1988. u Južnoj Africi. To čudo zove se vatra. Ona nema kemijsku formulu. Kada ju je čovjek počeo upotrebljavati, krenuo je na put prema stvaranju civilizacije govori profesor doktor Aleksandar Durman sociolog za arheologiju filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vatra kemisku formulu nema. A prva je pripitomljena na neki način, prva je od svih ovih elemenata iz prirode izvučena, odvojena i na neki način pacificirana, stavljena je u ognjište i dobili smo onda tu domaću da tako kažem, pripitamljenu vatru. S vatrom je čovjek imao, naravno, dugo godina problema. Prvu vatru koju je čovjek problema u tom smislu da je nek, na neki način morao dove, dovesti unutar svog ambijenta. To je prije svega bila spilja u tim davnim vremenima. Bez obzira što mi govorimo na neki način zapravo da je vatra i ta pripitamljena vatra zapravo da na neki način početak civilizacije. Međutim, s druge strane kad govorimo o civilizaciji onda kažemo prvo naselje, prvi objekt koji je čovjek svjesno naprav tek počinje onda civilizacija. A eto, vatra je krenula već davno-davno u spiljama. Međutim, ono što je važno, to je da je čovjek tu divlju vatru koja je nastala gromom negdje, prenio u spilju i onda ju je tako podržavao. A ako se ona iznenada ugasila, onda je to čak i u onim kasnim vremenima, takva vatra koja je gromom izazvana, bila sveta na neki način. Pa je čak i u, u rimskim vremenima e, oni koji su se brinuli o takvoj svetoj vatri, mogao biti kažnji, recimo vestalke I to vrlo ozbiljno, čak i smrću. U starom Rimu šestje vestalskih djevica čuvalo vatru u hramu Veste, boginja ognjišta. Vestalke je birao vrhovni svećenik, morale su imati između 6 i 10 godina i službovale bi 30 godina. Za to su vrijeme morale ostati djevice. One su održavale svetu vatru u hramu, donosile su vodu sa svetog izvora, nisu se mogli služiti vodom iz rimskog vodovoda, pripremale su ritualnu hranu i vodile su javno slavnjenje Božice Veste, koje su održavalo od 7. do 15. srpnja. Ako ne bi ispunile svoje dužnosti, kažnjevane su batinama. Ako bi narušile zavid djevičanstva, bile bi žive pokopane. U staroj Grčkoj pak očuvanje svete vatre povjeravalo se u dovicama prestarim za ponovnu udaju. U Delfijama su to mogle biti žene starije od 50 godina. Ako bi se sveta vatra ugasila, nije mogle biti ponovo zapaljena tek tako. Starogrečki povistečar Plutarh piše. Ako se ona nekim slučajem ugasi, kao što se pripovijeda da se sveta luč utrnula u Ateni za Aristionove tiranije, a u Delfima, kad su međani spalili hram i za vrijeme Mitridatovog rata i rimskih građanskih ratova, kad je zajedno sa žrtvenikom bila uništena vatra, kažu da se ne smije ponovno upaliti od druge vatre, nego da se načini posve nova, paleći čist i neukaljan plamen od sunčevih zraka. U Staroj Grčkoj vrhovni bog bio je Zeus. On je bio nebeski bog, otac bogova i ljudi. Vladao je gromom, na zemlju je slao munje, gromove, kišu i vjetrove. Njegovo glavno oružje bila je munja. Postao je vrhovni bog kada je ubio Krona, božanstvo čije je glavno oružje bio srp. Kron je saznao za proročanstvo da će ga jedno njegovo dijete svrgnuti strona. I kako su mu se rađila djeca, tako ih je jeo. Ali njegova supruga, božica Rea, sakrila je Zeusa tako što je Kronu dala da proguta kamen umotan u pelene a Zeusa je sakrila u pećinu na otoku kreti. Robert Graves u knjizi Grečki mitovi piše. Oko Zeusove zlatne koljevke, koja je bila obješena od drvo, tako da ga Kron nije mogao pronaći ni na zemlji, ni na nebu, ni na moru, stajali su rejni sinovi, nauružani kureti. Oni su udarali kopljima o štitove i galamili kako bi prigušili njegov djetinji plać, kako ga Kron ne bi čuo izdaleka jer Rea je upelena uvila kamen i dala ga kronu na Gori ta u Masiji u Arkadi. On ga je progutao misleći da je to mladi Zeus. Ipak Kron je naslutio što se zbilo i tragao je za Zeusom koji je sebe pretvorio u zmiju, a svoje dadilje u medvjedice. Otuda zvijezđa zmije i medvjeda. Zeus je živio među pastirima u jednoj pećini sve do svoje zrelosti. Kada je Zeus odrastao, predvodio je pobunu protiv Krona Majka mu je dala sredstvo za povraćanje, a Titanka Metida poučila ga je kako da to sredstvo pomješa s kronovom medovinom. Kada se kron dobro napio te medovine, počeo je povraćati. Prvo je povratio kamen, a onda stariju Zeusovu braću i sestre. A onda je Zeus poveo rat protiv krona. Robert Graves piše. Rat se vodio 10 godina. Majka zemlja najzadije prorekla svom unuku Zeusu pobjedu, ako stupi u savez s onima koje je kron zatvorio u tartar. Zato Zeus, najprije u tajnosti, ode do kampe, stare ključarke Tartara i ubije ju. Našavši ključeve od Tartara, on oslobodi Kiklope i storuke divove, pa ih onda osnaži božanskom hranom i pićem. Za kiklopi i Zeusu daduše munju kao oružje za napad. Zeus je uz pomoć braće Hada i Posejdona i Kiklopa strbnuo krona. Had se, zahvaljujući svoje nevidljivoj kacigi, uspio prikrasti kronu i ukrastimo oružje. Posejdon mu je odvraćao pažnju svojim trozupcem, a Zeus je munjom pogodio krona. I tako je Zeus, gromovnik, postao vrhovni bog. U starom limu vrhovni je bog također bio gromovnik zvan Jupiter. Moramo shvatiti to da je e, Gromovnik od e, određenog vremena, mogli bismo reći gotovo vrlo precizno 4000. Te godine prije Krista, zapravo gromovnik počinje vladati svim Olimpima svih starih prapovisnih naroda. Do tada imamo sunce, prije toga imamo magnu Mater. Dakle možemo promatati civilizaciju kroz e, eto kroz nekoliko božanstava, međutim e, Gromovnik je izrazito vezan uz vatru. Dakle taj koji donosi vatru. Ono što je zanimljivo upravo možda kad eto kad govorimo o gromovniku, on ima a, dva elementa. S jedne strane je naravno taj divlji nekontrolirani kad tresne grom, onda može napraviti ogromnu štetu. S jedne strane, a s druge strane je izuzetno koristan. Pa eto, ja bih samo rekao uh, ono što sam ja u jednom času izvjesnika prije 25 godina naučio možda o više o jednoj maloj notici koja se pojavila nego uh, možda pola godine studiranja nekih stručnih radova. Naime, ta notica je glasila da je Grom uh, negdje u sedmom mjesecu neke tamo godine udario na šari u jedno drvo, na planini, dakle, na planini i ubio 300 vaca. Dakle, jedna stotinka sekunda je bila dovoljno da uništi egzistenciju cijelog plemena. Naravno da stočarski narodi koji tjeraju svoja stada i u planine, tamo su izloženi baš upravo tim ljetnim grmljavima na tome i stradavanju, su usvojili tog gromovnika kao neprekosnovenog boga koji je zapravo bez konkurencije. Na olimpu svih stočarskih naroda stolu je gromovnik. U starom vijeku šuma je pokrivala veći dio Europe. Doduše u Grčkoj su zbog brodogradnje i proizvodnje ugljena a rano nestale šume. Rimljani su također krčili velike šume kako bi osigurali polje za poljoprivredne kulture. Ljostata kontinenta bio je pokriven gustom šumom. Kako je izgledao krajolik u Germaniji opisuje starorimski povisničar Tacit, koji je živio krajem prvog i početkom drugog stoljeća poslje Krista. Zemlja je posuta tamnim šumama ili ogavnim močvarama. Prema galijama je vlažnija, a prema noriku i panoniji vjetrovitija. Dosta je plodna, no voću ne prija. Bogata je blagom, ali ponajviše kržljavim. Pa i goveda im nemaju svoje ljepote ni na čelu uresa. Ponose se brojem i to im je najdraže bogatstvo. Srebro i zlato. Ne znam da li su im bogovi uskratili milostivo ili sljutine. Nema u njih ni željeza na pretek, kako se vidi povrsti njihova oružja. Slabotko upotrebljava mačeve ili duže sulice. Nose koplja s uskim i kratkim željezom, ali tako oštrim i spretnim da se istim oružjem, kako već zatreba, bore ili izbliza ili izdaleka. Te guste šume još su postojale u srednjem vijeku. Ostalom smatra se da je vjeverica krajem starog i početkom srednjeg vijeka mogla doći od Urala do Pirineja skakučući s grane na granu. Ostaci tih velikih šuma, europskih prašuma, preživjeli su i do dan danas. Kad se prije stotinja godina ili nešto malo više promatrala Slavonija, onda je Slavonija bila odvojena u onom jednom lesnom grebenu uz podunavlje, 25 metara iznad Dunava, dakle Vukovar recimo, a 20 km dalje prema zapadu su Vinkovci koji leže u nizini na Ilovači okruženoj šumom. I danas je u neposrednoj blizini Vinkovaca 44 km hrastave šume najveće prašume Europe u ovom času. Kako je to izgledalo prije stotinja godina prije onoga masovnog krečenja i svega ostaloga, naravno, e, možda i nije teško zamisliti, dakle jedan front šume ispred vas. I sad kad razmišljamo o stočarskim narodima koji krenu kroz te spašnjake i na jednom dođu na front šume, moram upozoriti da je hrast najkorisnija biljka koji čovjek uopće može imati. U jesen kad dođu žirovi, nema te životinje koja se neće dobro nahraniti, čak će biti u proljeće deblja nego i u jesen, bez obzira na one druge oskudne uvjete. Žir će donijeti određenu kvalitetu toj prehrani. Međutim, što će biti između proljeća do kasne jeseni u podnohrastom ne raste ništa. Rast su mnogi narodi smatrali svetim drvetom. Grci i Rimljani dovodili su ga u vezu s vrhovnim bogom. Jedno najstarih svetišta nalazi se u Dodoni u Epiru gdje se štovao Zeus. U svetištu su rasli hrastovi koji su šuštenjem lišća i drugim zvukovima davali proročanstva. Dodona je poznata kao mjesto gdje izuzetno često bjesne oluje s grmljavinom. Hrast se vezao i uz Jupitera. Svako je stablo hrasta bilo njegovo svetište. Hrast je bio svet i drugim Evropljenima. Robert Fraser u svojoj glasovitoj knjizi Zlatna grana piše. Među Keltima i Galima druidi nisu držali ništa svetijim od imela i hrasta na kojemu je ona rasla. Za mjesta svojih bogoslužija birali su hrastove gajeve. Nijedan svoj ritual nisu obavljali bez hrastovog lišća. Kelti, kaže grčki pisac, štuju Zeusa i njihova slika Zeusa je visoki hrast. Keltski osvajači koji su se smirili u Aziji u trećem stoljeću prije naše ere, čini se da su u novi dom sasobom donijeli donili i štovanje hrasta. Jer u srcu Male Azije, u Galatiji, senat se okupljao u mjestu koje ima čisto keltsko ime, drinametum, Gaj Svetoga Hrasta ili Hrastov hram. U istinu i samo ime Druid prema nekim autoritetima ne znači ništa drugo nego Hrastovi ljudi. Germani su također štovali hrast. Prema braći Grim, on je za Germane bio najsvetije drvo. Štovali su ga i slaveni, Frejzer u Zlatnoj grani piše. Među slovenima čini se da je hrast sveto drvo boga gromovnika Peruna, Pandana, Jupitera i Zeus. Rečeno je da je u Novgorodu nekad stajala slika Peruna koji je bio prikazan kao čovjek koji u ruci ima grom kamen. Danju i noću je u njegovu čast gorila vatra od hrastovog drveta. Ako bi se dogodilo da se ona ugasi, oni koji su se za nju brinuli plaćali su za taj nemar smrću. To sve je to drvo na neki način, koje je opet blisko povezano sa gromom, i to možemo vidjeti u, u naših naroda, i danas kod nas u Hrvatskoj ćete da napravite anketu, vidjeli se da je, je hrast i grom su nešto što je najbliža vezano jedno s drugo. Međutim, to dolazi i upravo iz tih davnih vremena. Dakle, ti narodi, stepski narodi, koji se negdje oko ili neposljedno prije 4000. godine počinju kretati prema zapadu. Dakle, sjeverno od Kavkaza, preko ruskih stepa, ukrajinskih stepa i idu dalje na zapad da bi konačno negdje oko 3500 prešli Dunavi i došli u naše, naše prostore. Nije svuda jednak lagano proći jer su negdje ogromne šume. Naravno, sjeći šumu da biste napasali, stado je vrlo sporo. Pa se onda vidjelo zapravo da grom trestne u šumu propali jedan dio šume, zapali jedan veliki dio šume i onda ste dobili zapravo jedan proplanak na kome možete napasati. Možda je čovjek krenuo dalje svjesno paleći šumu da bi se širio i tako prošao zonu šuma da bi opet došao u neku zonu stepa, pa onda ito tako dalje. Dakle, gromovnik je koristan utoliko što je palio šumu. Možda je dosta zanimljivo reći i to da kad gledamo hrvatsku riječ riječi recimo kao što je lug. Mi znamo da je lug ono ostatak vatre gorenja, onaj i onaj, onaj pepeljasti, onaj gore, skrama ona na, nakon vatre. A lug je i mlada šuma, ona koja se tek pojavljuje upravo ona šuma koja je propaljena onaj prostor gdje je bio propaljen pa se pojavila neka mlada šuma odnosno eto ta jedna, jedna čistina. Ako govorimo opet o istoj korijenu riječi onda ćemo reći, eh, možemo reći luka. Luka je, eto, mi prije svega pomislimo na, na more i na eto tako jedan slobodni pristup Obali. Luka je inače u slavonskoj nizini oznaka za Oranicu, dakle opet jedan čisti prostor gdje se može lagano komunicirati, doći pa čak i napasati stado. A to dolazi onda i riječ luč, dakle opet dolazimo svjetlo. Prema tome to svjetlo u toj ogromnoj šumi, ta rupa u ogromnoj šumi koja je nastala nakon požara, eto i do danas kod nas u našem jeziku izaziva mnoge asocijacije vezane u stovo. Prema grčkom mitu čovjeku je u vatru donio Prometeji, jedan od Titana. Robert Graves u grčkim mitovima piše. Jednoga dana kad je počela rasprava na Sikionu o tome koje dijelove bika treba prinositi za žrtvu bogovima, ako je ostavljati ljudima, Prometeja su pozvali da presudi. On je ubio i raskomadao bika i od njegove kože sašio dvije vreće, pa ih je napulio onim što je isjekao. U jednu je vreću strpao meso, ali ga je sakrio buragom, koji je najmanje primamljiv dio svake životinje. Druga je vreća sadržavala kosti prekrivene debelom naslagom sala. Kad je ponudio Zeusu da izabere, on se prevari i izabere vreću s kostima i savom, što je još uvijek božanski dio. Zbog toga je Zeus Prometeja, koji mu se podsmjehivao iza leđa, kaznio time što je ljudima oduzeo vatru. Neka od sada jedu živo meso, derao se Zeus. Promete je uz pomoć Atene došao na Olimp i ukrao vatru bogovima. Za tu je krađu Zeus Prometeja ovako kaznio. Okavao ga je na planini Kavkaz i poslao mu orla kojega je posjećivao svakog dana. Prometeju bi taj orao svaki dan kljucao i kidao jetru i nije bilo kraja tom mučenju. Jer kada bi predveče orao prestao mučiti Prometeja, ovome bi preko noći, dok je bio izložen prijetećem mraku i hladnoći, narasla nova jetra. A ujutro bi opet doletio orao koji bi mu opet počeo kljucao jetru. I tako to mučenje traje cijelu vječnost. Svaki tehnološki pomak na neki način izaziva i mitološke neke promjene, promjene u, u mitu. Možda one naoko nisu vidljivi, ali kad pažljivo promatrate tehnološke razvoj, vidit ćete da puno, puno u mitologiji ima upravo veze s time. Pa eto, mi smo govorili o toj divljoj vatri izazvanoj gromom. E, imamo, dakle, drugi e, stupanj, to je da je čovjek sam proizveo vatru. Ta ideja proizvodnje vatre e, je blisko bila povezana s hrađom vatre Olimpu, bogovima. Pa onda imate i oni koji su kažnjeni zato što su ljudima donijeli vatru kao prometa i matarišvan u vedskim dakle, in, in, staroindijskim tekstovima. Ima još čitav niz takvih junaka, polubogova, bogova koji su zapravo ljudima pomogli donijevši im tu vatru. Međutim, mi možemo reći zapravo da vatru možemo ukrasiti bogovima na dva načina. Jedan je taj da udaramo kameno kamen. Međutim, koliko god udarali bilo koji kameno kamen, nećemo proizvesti tu iskru koja će zapaliti nekakvu dolje travčicu ili tra, nekakve slamu koja je dolje, koja je lako zapaljiva. Ali je čovjek vrlo rano naučio da u jednoj ruci mora imati... Pirit, dakle vezu sa željeznom rudačom i u drugoj ruci, dakle jedan tvrdi kamen. Udarcem kamena o kamen dobit ćete iskru tu koja je dovoljno trajna da se negdje ugnjezdi u toj travi i dalje gori. U skandinavskoj mitologiji Thor je bio bog gromovnik. Uglavnom je prikazan kao srednjovječni muškarac crvene brade imao je ogromnu snagu, a oružje mu je bio grom u obliku teškog čekića zvanog mjolnir. Taj se čekić vraćao toru nakon što bi ga on bacio. Negdje je tor prikazan i sa žrvnjem na čelu, tor bi čelom udarao u drugi kamen i tako bi uzrokovao munje i gromove, ali tako bi i palio i vatru. To je održavalo način na koji su narodi sa sjevera palili vatru na jugu ona se drugačije palila. Možemo reći da sjevernoevropski narodi su bliži toj proizvodnji vatre, a južnoevropski narodi, pa skroz daleko tamo do Inda, su vezane uz drugi način krađe vatre, a to je trljanjem drve to drvo. Vi možete kao plugom orati po, s jednom štapićem po drugom, možete ga rotirati rukom na razne načine uz pomoć luka i tako dalje, da biste što više ubrzali to trenje, pa ćemo tim trenjem izazvati da se ovaj donja drvo koje je uvijek mekše, na neki način da se zapali od trenja i onda smo dobili već vatru. Čak i je i Imamo elemenata da je ovaj ledeni čovjek koji je prije deseta godina izvađen gore u Alpama U svojim džepovima imao tragove upravo kore drveta koje se lako pali I koje je bilo vezano uz tu vatru Čak je jedna od njegovih drvenih posuda bila posuda u kojoj je on uh, pripaljivao tu vatru Da bi je prenio iz posude uh, u, na ognjište Ono što je važno kad kažemo taj Junak, heroj, polubog, titan, kako ga grci nazivaju, prometej, ta osoba koja je ukrala i donijela ljudima vatru, slavljena je eto tako kao taj dobrotvor ljudski, apsolutno jedan od najvećih koji je čovečanstvo, civilizaciji donio vatru, s jedne strane, s druge strane se to može blisko vezati uz cijeli jedan uređaj, taj drveni uređaj o kojem smo govorili, dakle imate drvenu osnovu, to je uglavnom mekano drvo i štapić drveni koji je tvrđi koji se rotira po tom mekanom. Cijela ta konstrukcija se naziva praman ha. i promet grčki je zapravo jedna te ista riječi, jedan te isti korijen. Prema tome, čovjek je ukrao vatru u bogovima upravo trljajući drvo drvo. Jedna od ključnih osobina ljudskih bića je sposobnost izrade oruđa. Čovjek je spor i slab, nema jake zube ili panđe. Svoje tijelestne nedostatke nadoknađuje na dva načina. Radi zajedno s drugim ljudima i koristi oruđe i oružije. U početku oruđe se izrađivalo od kamena i kostiju, kako ribljih, tako i životinskih a onda je došla revolucija. Do tada je čovjek samo obrađivao predmete koje je našao u prirodi. Revolucija je počela kada je čovjek počeo mijenjati prirodu, kad je počeo od zemlje i gline izrađivati posude. U onom času kad je čovjek počeo obrađivati zemlju, kad je počeo obrađivati zemlju, napravio svoju prvu kuću. Više nije mogao biti gore, visoko na planini Uspilji, mora je tu svoj, svoj objekt staviti pred svoju njivu, da bi istovremeno i njivu čuvao. Kad je dakle u, u kuću donio tu vatru, i eto imamo obitelj u onom današnjem klasičnom smislu rod se rasuo i ispilje u obitelj dakle u par i tu dakle funkcionira jedan novi civilizacijski recimo element skok međutim ono što smo govorili oko te oko keramike čovjek je sa neolitičkim vremenima prvi put počeo proizvoditi rezervu hrane vi dobijete negdje krajem šestog mjeseca početkom sedmog urod od žitarica koji ne možete povesti u mjesec dana. Njega morate rasporediti ako kanete živite u zemljoradnji tijekom cijele godine. Ako ga bacite na pod kuće u neku zemlju, on vrlo brzo će propasti. S time, ne samo zbog uh, propasti i zbog uh, hrane, nego i zbog te rezerve koju morate čuvati da biste je negdje krajem jeseni uh, ponovno posadili. Dakle, morao je napraviti neke, neke uvjete da se ta rezerva hrane čuva bolje. Pa je onda to radio u glini, u glinenim nekakvim elementima, kao košarama glinenim, obljepljenim drvetom. Mogo je vrlo često shvatiti, kad mu kuća izgori nekontroliranom vatrom negdje, da je i ta košara izgorila. I da se pretvorila u jedan čvrsti, fiksni element koji je onda on počeo raditi tu, tu košaru bez zapravo pruča, samo od gline, koju je potpaljivao i dobio je zapravo prvi put je promijenio strukturu prirode. Oko godine devet došlo je do još jedne revolucije. Čovjek je počeo upotrebljavati metal. Prvo su se počeli upotrebljavati bakar i zlato. Jedan i drugi metal mogu se naći u prirodi i lako se daju obraditi. Posebno je bilo na cijeni takozvano meteorsko željezo, koje se, kako mu i samo ime kaže, može naći u meteorima koji su pali na zemlji. Mirča Eliade, povisniča religije, u svojoj knjizi Kovači i Alkemičari ovako piše o meteorskom željezu.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 tako su i Asteci upotrebljavali samo meteorsko željezo, iz toga su ga cijenili više od zlata. Prvi nalazi obrađenog zlata nađeni su u Egiptu i Mezopotamiji, datiraju se u oko 4000. godinu prije Krista. U petom i 4. tisutljeću u grobove u istočno i Srednje Europi počinju se stavljati predmeti od zlata. Prava revolucija obradi metala nastala je oko šest godine prije Krista, kada je najvjerojatnije otkrivena mogućnost da se bakar rastupi u logorskoj vatri i da se otopljen može oblikovati po želju. Kod nas metal dolaze negdje oko pet godina prije Krista. To su uglavnom vrlo moćne, velike, teške, masivne bakrene sjekire za koje je trebalo i zaista truda da se naprave. Međutim, ono što je važno za njih reći, bakar je vrlo mekani materijal koji ima po onoj Mosavu skali 2,5 tvrdoću, a kreda je jedan, prema tome nije puno dalje od krede. Dogodimo te bakrene sjekire, paralelno s njima imamo i kamene sjekire, ali imamo i one kremene nožiće s kojima se operira, jer bakrena sjekira zaista je više statusni nekakav simbol nego što je korisni element. Dakle, s bakrom nije mogao puno, pa čak ni kasnije, vidjet ćemo, kad govorimo o bronci. O, pa čak i kad govorimo o željezu Kad kažemo prava bronca Prava bronca ima tvrdoću 4 Željezo ima tvrdoću 5 Kremeni nož ili nož od obsidijana Vulkanskog stakla Koga se vrlo često u nekim prostorima nađe Ima tvrdoću 7 Dakle tvrdoću čelika Još je dugo, dugo trebalo negdje do kasnog brončanog doba Do pojave željeza koje se onda prekalilo Pa je postalo na neki, na neki način očeličeno Tek smo onda koliko toliko Izjednačili kremen sa metalom Dakle još uvijek dugo treba Tako da je na neki način, u tim ranim vremenima više statusni simbol nego onaj pravi predmet od nekakve osobite funkcionalne vrijednosti. Godine 1925. Po prvi su put na zapadu prevedeni tekstovi nađeni u Asurbanipalovoj knjižnici. Asurbanipal je bio posljednji od velikih kraljeva asirije Vladao je od 668. do 627. godine prije Krista. Tijekom svoje vladavine u gradu Nininvi podignuo je i prvu knjižnicu. U su bili pohranjeni tekstovi koji se smatraju najstarijim povijesnim tekstovima o dozrijevanju i usavršavanju metala. Neki znanstvenici te tekstove tumače kao i prvi dokaz o postojanju alkemije. U tekstu se spominje i žrtva koja se treba prinjeti prije nego što se upali kovačka peć. Kad budeš pripravljao plan peći za rude, Treba da izabereš pogodan dan u pogodnom mjesecu i ta ćeš napraviti plan za peć. Dok oni budu gradili peć, ti ćeš ih gledati i ti sam ćeš raditi u zgradi peći. Donijećeš embrije, nikakav stranac ne smije ulaziti. Nitko nečist ne smije ići ispred njih. Ti ćeš im prinijeti dužne žrtve ljevanice. Na dan kad budeš stavio rudu u peć, prinijećeš pred embrijima žrtvu. Postavit ćeš kadionicu s tamjanom, prosućeš pivo kuruna pred njih. Zapalit ćeš vatru i staviti rudu u peć. Ljudi koje budeš doveo da se brinu oko peći treba da se očiste. I nakon toga ti ćeš ih uputiti kako da se brinu o peći. Drvo koje ćeš zapaliti ispred peći mora biti drvo stiraksa. Debelo, krupno, oguljenih klada, koje nisu poslagane na otvorenom, već koje su čuvane u kožnom omotaču, a posječene u mjesecu ab. Evo, Takvo drvo neka bude stavljeno po tvoju peć. U ovom babilonskom tekstu sporna je riječ embri ili kubu. Neke znanstvenici smatraju da je riječ označavala božanske embrije. Drugi pak prevode riječ kao jednu vrst demona. Riječ može označavati i minerale, to jest embrionalnu sirovinu koja će biti oblikovana u peći. Ali neki tu riječ prevode i kao nedonošće ili dijete. Prema tom tumačenju babilonski kovači bi žrtovali dijete prije paljenja peći. Kad smo rekli da se sa glinom mijenja struktura prirode, sa metalom, još i dalje smo otišli. Naime, jedna morfna komad rudače koje jedne boje, bacit ćemo ga u vatru, on će se istopiti i postaće potpuno konsistentna materijal koji je sasvim druge ili treće boje. Prema tome, vidjelo se da je iz jedne strukture prirode otišlo se u drugu. Zato se i kaže da je taj metalurg, taj koji mijenja strukturu prirode. Zato se vrlo često i govori da su bogovi vezani uz metalurgiju na neki način vezani, Blisko vezani uz embri Naime, smatra se da je rudača Na neki način embri koju zemlja nosi Magna mater I sad je taj rudar je taj Odnosno metalurgije je taj vrlo često ne možemo odvajati jednog od drugoga, koji nasilno ulazi u utrobu zemlje, izvlači e, tu rudaču, pripremi je nama korisni predmet, ali je zapravo s druge strane uskratio zemlji njezin embri. E, zato se i događa od najstarih naroda, pa i danas imamo negdje u Africi, a imamo i na orientalnim dalekom istoku negdje elemenata da prije zapajenja prve metaluške peći a, treba a, dati ljudsku žrtvu. To su uglavno embriji, dakle tek ili prisilno rođena djeca ili neka mrtvo rođenča, rođenčad koju stave u peć prije paljenja prve rudače. Dakle moramo naj, ono najviše što možemo dati žrtvu djeteta da bismo vratili tu žrtvu koju smo uzeli zemlji. Bavljenje metalom moglo je donijeti prestiž i bogatstvo, ali to je bio izuzetno opasan posao. Metal je trebalo nekako napaviti. On je rijetko bio na površini zemlje. Često je trebalo naporno kopati kako bi se došlo do dragocjene rude. U području Salzberg u današnjim Austrijskim Alpama između 1500. i 800. godine prije Krista nastali su mnogi rudnici bakra. Rudar, koji je tada često bio i metalurg, prepoznao je naslage rude prema boji i teksturi stijene. Kako bi došao do rude, morao je kopati u stijeni. Ali onda bi se iscrpile površinske naslage rude i moralo se kopati dublje. Težak posao nastajao se smanjiti paljenjem vatre u tunelima. Vatra bi dovala do pucanja žile i tako bi se lakše izvukla ruda. Tako se posao samo povećao. S dužim tunelima počeli su problemi s njihovim urušavanjem, pa je tada trebalo raditi snažan okvir od drvenih greda koji bi podržavao strop tih tunela. Tada su već počeli strahovi svih rudara. Strah da će ostati živi, zatrpani ili da će se ugušiti. Opasnost nije prestajala kada se ruda izvadila. S broncom je i sam kovački i metalučki posao postao opasan. U toj rudači imamo, češće imamo arsena, veću količinu, manje imamo antimona. I jedan i drugi daju istu kvalitetu o tome novom metalu, dakle toj prvoj bronci koju nije ni znao da je proizveo. Kada kažemo arsen, arsen je mi znamo svi da je on otrov. Jdan od najprimitivnijih otrova, eto, vrlo je danas današnjem sofisticiranom tehnikom vrlo lagano prepoznati, ali čak i onim davnim vremenima kad je neko trovan arsenom znalo se jer su to dugotrajni bolovi, točno specifični bolovi, tako da se znalo da je on praktično trovan. Jedno pitanje je da li se može sad izvući istoga iz trovanja ili ne. Ali činjenica je ako eto do prije 30 godina su ljudi radili eksperimente sa arsenom, ono što danas više nezamislivo da bi ste vi napisali tekst. Pa kad se dalo mišu dva i grama, čak i neki miš je mogao dva i grama preživjeti arsena. Ili čak i mačku, spominje se i mačke u tim znanstvenim tekstovima. Dvukotrajni su bolovi, ali se, ču, dakle, ta životinja mogla izvući. A ako im date jednu desetinu toga da udahnu, mrtvi su bez... Ostatka, što bi se reklo, dakle odmah. Prema tome, arsen koji se isparava, mi ga moramo nalaziti u takvim trenucima, jer arsen ima nisku temperaturu topljenja i isparavanja. Negdje između 380 i 400 stupnjev arsen počinje isparavati. A to znači da je vrlo opasno oko, toga, oko, toga, oko takve vatre gdje je, gdje je takvo, takva rudača biti. To je značilo i smrt do kraja procesa. I vrlo vjerojatno je takvi smrti i dosta bilo. Mi bismo morali se vratiti na neke stare, stare iskopavanja vezane u tu staru metalurgiju da vidimo tih prvih elemenata, tih prvih početaka da vidimo, ali sam se nalazi u nekim kostima, nekim zubima pa bismo možda mogli vidjeti koliko je zapravo stvarno žrtova bilo od toga. Svi stari bogobi vatre, bogovi kovači, bogovi metalurgije, hramlju. Najpoznatiji međutim hromim bogovima je Hefest, grčki bog vatre, u starom Rimu poznat pod imenom Vulkan. O Hefestu ovako piše Robert Graves u svoje glasovitoj knjizi Grčki mitovi. Hefest, bog kovač, bio je tako nejak kad se rodio, da ga je njegova majka Hera zgađenjem bacila s olimpijskih visina, kako bi se otresla neugodnog osjećaja koje je u njoj izazvala njegova jadna pojava. On je ipak preživio ovaj nemili događaj bez tjelesnih ozljeda jer je pao u more, gdje su ga prihvatile Tetida i Eurinoma. Ove boginje nježna srca sačuvale su ga u pećini pod morem, gdje je on osnovao svoju prvu kovačnicu i oduživao im se za dobrotu pravećim svakovrsne ukrase i korisne predmete. Jednoga dana, pošto je prošlo devet godina, Hera sretne Tetidu, koja je slučajno nosila broš napravljen u njegovoj radionici, i zapita, za ime svijeta, draga moja, Odakle ti tako izvanredan nakit? Tetida je oklijevala s odgovorom, ali na kraju priznala da je broš Hefestovo dijelo. Hera je odmah vratila Hefesta na Olimp, gdje mu je osigurala veliku kovačnicu u kojoj je bilo 20 mijehova. Neugledni Hefest čak se oženio sa Froditom, prekrasnom božicom ljubavi. A kako je Hefest postao hrom? Hefes se u toliko mjeri izmirio s Herom da se drznuo predbaciti Zeusu što je dopustio da ona postije neuspješne pobune visi s nebeskog svoda pričvršćena uz globove. Ali bilo bi mudrije da je šutio jer ga je razbješnjili Zeus ponovno bacio s Olimpa. Padao je cijeli dan. Kad je pao na zemlju na otok Lemnos slomio je obje noge pa iako je bio besmrtan jedva da je bilo života u njemu kad su ga otočani pronašli. Kasnije, kada mu je bilo oprošteno i kada je vratio mjesto na Olimpu, mogao je hodati samo pomoću zlatnih štaka. Razlog zašto bogovi vatre i metalurgije šepaju mnogo je prozaičnije. Šepanje je na neki način njihova profesionalna bolest. Međutim, ono što je važno, čovjek je u tom tehnološkom smislu nezadrživ, nezajažljiv, bolje rečeno. Onaka kakav je agresivan po prirodi u odnosu prema drugim životinjama, tako je u tehnologiji možda još i agresivniji. Jer mu tehnologija donosila prednost prema drugim ljudima, ne samo prema životinjama. I kakva god je bila opasnost od smrti, oni su morali naučiti kako to preživjeti, kako to proizvoditi što veće, sve većoj količini, da bi bili zapravo neprekosnoveni negdje tu na kugli zamaljskoj. I pokazalo se da onom času kad počinje mirišati ili smrditi na češnjak, to znači da Arsen isparava. Dakle, češnj, miris češnjaka je na neki način e, njima bilo upozorenje da se klone od vatre, da se maknu od e, neposrednog ognjišta, e, da pričekaju dok taj Arsen ne ispari, da bi mogli ponovo doći uz vatru u onom času kad metal već se počeo ozbiljno topiti, da bi ste ga mogli preliti u kalupe. Međutim, e, Arsen cijeli iz e, tog metala ne može izaći na svu sreću, na svu sreću po, po po te procese jer jedan do pet arsena mu daje novu kvalitetu novu tvrdoću e, tako da je eto dobili smo novi metal po vrlo opasne lju, e, zapravo po ljudsku žrtvu e, oni koji su naučili s time raditi oni su zapravo na neki način otklonili neposrednu opasnost sa smrti ali su je zapravo odgodili jer svaki puta kad dođete u stovatru udahnete manju količinu arsena. Međutim, nije to sami arsen. Arsen se veža u zraku uz vodiku. Arseno vodiki ili arsen to je taj plin koji je vrlo opasan. Prvo počinjete gubiti ošće u prstima. Počinjete gubit koordinaciju udova. I dok je možda teže vidjeti da neko baš i ne može sa rukama sve, ali napravi pet koraka vidite da je hrom. Zato su od tih vremena svi bogovi metalurgije, svi oni koji su vezani u metalurgiju, hromi, šepavi. Od Hefesta, vulkana, preko svih drugih do skandinavskih bogova, dakle ne znamo ni jednoga koji nije takav. Prije otprilike šest tisuća godina poljoprivredne zajednice cvale su na području Europe i Azije. Poljoprivreda je omogućila da se prehrani veliki broj ljudi. U sljedećim tisućljećima to će dovesti do novih oblika društvene organizacije. Društva postaju hijerarhizirana. Vođe se pokapaju s oznakama njihovog posebnog statusa. Obrtništvo je počelo cvasti u tim novim društvenim okolnostima. Obradi tradicionalnih materijala pokazuje se sve veća sofisticiranost. U upotrebu dolaze i novi materijali, zlato, bakar i njegova legura bronca, drago i poludrago kamenje poput žada. Razvojem novih tehnologija u obradi metala, taljenju i lijevanju metala i spajanju legura, to razdoblje dolazi do svog vrhunca. Primjenom novih tehnologija u razvoju vozila s kotačem, jedrenjaka, navodnjavanju i gradnji spominika dolazi se do velikog napretka. I tada se u plodnim dolinama Nila, Tigrisa i Eufrata, Inda i Žute rijeke stvaraju prvi gradovi i države. I desetljećima se mislilo da u to vrijeme Europa znatno zaostaje za civilizacijama bliskog, srednjeg i dalekog istog, govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijekat za arheologiju filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kronologiju smo postavljali, a da nismo znali prave, apsolutne datume ničega zapravo. Morali smo postaviti kronologiju ta, naše prapovesti, ali prapovesti uh, orijenta. Međutim, kako su oni imali uh, popise vladara i svega ostalog, to se moglo postaviti vrlo brzo. Naime, pokazalo se da je, kad je rađena početkom 20. stoljeća prva kronologija, onda se reklo, eto, uh, brončano doba u Evropi počeje 1800. godine. I to je bila neprikosnovena godina koja do danas neki operiraju da je brončano doba počela 1800 su godine. A brončano doba na orijentu je počelo sa početkom države, a država se stvara u Mezopotamiju, Egiptu, Kini, dakle u tim prostorima oko 3000. godine. Država uvjetuje i pismo Uh, jednostavno ne možete funkcionirati u državi, ne možete nikogo oporezovati, ne možete ništa napraviti bez pisma krenulo je i prvo pismo kako u Egiptu jedna varijanta u Mezopotami druga, u Kini treća ali pismo i reklo se eto, brončano doba počinje u onom času kad počinje država kad počinje pismo, počinju ti vele gradovi rasti i tako dalje. Gdje smo mi u Europi? Mi već kasnimo 1200 godine jer nama brončano doba počinje 1800 godine međutim onog časa kad smo mi ušli u strukturu metala kad smo počeli analizirati metal u Europi, kad smo počeli analizirati ta isti metal koji se pojavio u tim visokim civilizacijama, pokazalo se da mi imamo čak tu arsensku broncu malo ranije nego oni. I da oni, kad kažemo brončano doba, to bi trebalo značiti, a bronca prava je Legura, Bakra i Kositra, da je trebala se pojaviti tamo na orijentu 3000. a nije se pojavila. Pojavio se iza za 2500. godine, pojavio se u onom času kad se pojavio i kod nas. Tome predhodi upravo ta, to razdoblje takozvane arsenske bronce ili arsensko bakra, kako ćemo to već nazvati. Prema tome nemamo te kronološke razlike koje smo naprijed odvojili. Naravno, tamo imamo velike gradove, tamo imamo i tu državu, tamo imamo pismo koje nam je pokazalo neke stvari. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazanog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazmini urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojunčić. Emisiju snimio Zvonimir Vajdić, a u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.